U ime Oca i Sina i Svetoga Ducha, Oci, Braćo, sestre, Deco, Hristos, Vaskrse! Hvala i Hvala i Danas, pred sami početak velikog i častnog posta Sveta Crkva nam daje sećanje na Adamov plač za izgubljenim rajem i na onu, onaj početni korak koji trebamo Učiniti da bi uopšte ušli u post, to je vrlina opraštanja. Jer ovaj post jeste plač za izgubljenim rajem, povratak onoga zašto smo kao ljudi i istvoreni i što smo o izgubili. Jer Adamovo izgnanje iz raja nije... Samo jedan događaj koji se desio nekad u istoriji, a on je događaj koji se dešava stalno u našim životima. On ima duboke posledice na naš život, jer je Adam stvoren kao potencijalno besmrtan, da kroz poslušanje i život u zajednici s Bogom preobrazi i usavrši svoju prirodu, da po glavodati Božjoj i sam postane Bog. On je stvoren bezgrešan, ali je stvoren sa mogućnošću da pogreši. A mi kroz život u Hristu, kroz zajednicu s Bogom, upravo najprekroz sam domostroj spasenja, gde je sam Hristos došao da uteši Adama, koji je, bivši izagnan iz raja, sedeo pokraj njega i neutešno plakao, tek shvativši šta je izgubio. Zato je Hristos došao i iscelio tu povređenu ljudsku prirodu, koja je od samog tog prvog neposlušanja krenula nezadrživo da stremi ka destrukciji, ka padu, ka raspadanju. Oslabila je do krajnjih granica Bez nade da može opet stići do Boga, ali zato je Bog sišao do čoveka iz prevelike ljubavi svoje i pružio mu mogućnost ne da pude kao prvi Adam, već da i prevaziđe Adama u svojo, svom bogopodobiju kroz život u crkvi koju je gospodi osnovao 50 dana nakon svog slavnog vaskrsenja. Kroz nju mi živimo, njome se spasavamo i ova liturgija kao vrhunac naše zajednice s Bogom gde ćemo samo telo i krv njegovu primiti i sami postati ono što je Adam trebao da postane ali takođe, takođe još uvek mi nismo uništili svoje sklonosti ka grehu, pa tako i dalje mi ono što nam je Bog dao ispuštamo, odbijamo i vrata, raja nam bivaju zatvorena, ali je zato Gospod dao i svetu tajnu pokajanja, da plačem, iskrušenošću i smirenjem uništimo taj koren zla u nama koren sebeljublja, gordosti koren demonopodobija koji je iz gordosti pao sa neba i usprotivio se Bogu i izgubio svu onu svetlost koju je kao vrhovni anđel imao i mi plačući i preobražavajući se Počinjemo da plaćemo ne samo za sobom, već za celim ljudskim rodom, jer čovek što više ide ka gospodu, sve više postaje sličan njemu i osjeća bol povređene ljudske prirode, bol čovečanstva. I onda greh ljudski ga više ne postiče na osuđivanje, već na sastradanje, na plač i to se upravo postiže mukotrpnim putem, a početak je ta vrlina opraštanja. I zato ne možemo krenuti ka gospodu dok ne oprostimo, dok ne oprostimo svima onima koji su nas pogorčili i uredili, jer čovek koji oprašta, ima srce široko da u sebe smesti Boga a čovek koji je ranjen svojom ogorčenošću biva zatvoren u sebe i svoj bol i ne može videti Boga da kroz ovoj post prispitamo sebe da skinemo to breme uvreda, ogorčenosti i osude da bi Mogao mir Boži da se useli u nas, da bi mogao gospod duhom svetim da bude sa nama, jer bez njega tok ovoga posta ne može biti spasonosan, može biti jedno mučenje koje će na kraju opet završiti bez radosnim dočekom velikog radosnog praznika. Kako da gospod bude sa nama, da oprostimo jedni drugima, da oprostimo i Bogu kako to čudno zvučalo, ali kad vidimo malo u svoju dušu mnoge stvari mi znamo da zamerimo i samom Bogu za svaku svoju nevolju, za nevolje svojih bližnjih. Mi smo u svom nerazumevanju opet spremni da tražimo neke odgovore tamo gde ih nema. A gospodo opet zna našu slabost i ne zamjera nam, već kao čedoljubivi otac, pokriva nas svojom ljubavlju i toplinom i daje nam život i to život u izobilju, život u koja ovde tek počinje, a nastavlja u večnosti. I vaskrsenje je kapija te večnosti ovaj post, put, plača i bola Da bi milost Božja bila sa nama, to je tuga kako je oci zovu radost, otvorna tuga, ne ona beznadežna tuga, ona patološka koja je jedna od osam strasti, nego tuga koja preobražava naš život u onu radost koja više nije od ovoga sveta, već je radost božanska i nebeska da bi Bog dao da i mi tokom ovog posta steknemo tu radost da postimo kako je Evanđelju kaže radosno da postimo ne da nas ljudi vide nego da gospod vidi bol našeg srca da naše blago bude ne na zemlji ne ono koje se vidi već ono na nebu neprolazno i besmrtno i nepotrošivo Njega neka je gospodu Bogu našem Isu su Kristu Bogu slava sa ocem i Duhom Svetim u vekovima večna amen